Гострим зором, довкола, щось прикидав, приміряв, зважував. О, за роки тяжких блукань у погоні за багатством обійшов чи не весь світ. Відході, який не ощедрив його золотом, буй подався у перські володіння. Не оповісти, чого набачився там. Найтяжчим був похід у Берду, потім до Шервана, Геляна та Баристана. Спочатку все йшло добре, Захопили острови поблизу Баку і звідти нападали на беззахисні городи і поселення. Багатого мусульманського краю. Скільки поруйнували палаців, скільки добра набрали. Ніде було й складати. Буй хотів влаштувати тут свою державу. Чого повертатись назад, коли тутешнього багатства не мислимо й забрати? Коли кращого сонця і ласкавішого моря не знайти у цілому світі? Тут було усе земля, яку вони взяли мечем, раби, яких можна було брати стільки треба, жінки, красивіших за яких важко й знайти. Дружина була погодилась, своя держава, свій володар, своя правда, що краще. Але тоді трапилось неймовірне. Кожен зажадав обрати королем свого ближнього, аби тільки не бує, його не хотіли. Владний, жорстокий, запальний, невблаганний, за довгі роки блукань усі його зненавиділи. Хотілося спокою, миру, добрих слів. Вони давно вже не чули їх, одвикли, але раптом згадали за них і нестерпно зажадали. Бо й зістарились усі підокрики лайки Буя та його ватагів, під прокляття й сльози тих, кого вбивали і грабували. Тепер нараз захотіли відчути себе справжніми людьми. Коли Буй стане королем, хіба він дасть їм це відчути? Не хотіли Буя одностайно. І тоді Буй вперше за всі роки мандрів подивився на своїх завжди мовчазних хвислярів-воїв з лютою ненавистю. Така вона вдячність людська. Він їх зробив казково багатими. Він їх впевненою рукою стільки літ водив по світах, рятував від небезпек, добував золото і срібло. І тепер вони ненавиділи його люто й відверто. Уперше в житті Буй плакав. Уперше проклинав землі, які сходив, і води, які перегрів веслами. Уперше відчув, що бути владицею, то не тільки володіти силою, але й уміти не зневажати залежних від тебе людей, які до часу мовчки зносять твою гординю, а ставити їх на один рівень із собою та водночас і тримати на відстані. Він же не міг поставити поряд з собою раба, якого колись переміг у бою або купив на торгу. Почував себе обранцем Бога Одина, який водив його по чужих землях і морях, давав йому вільному і сильному витязю вікінгу перемоги над усіма ворогами, щоб на старості літ голову йому вінчала корона короля. І почав буй слати молитви до свого Бога Одина, а водночас і згадувати та мимрити християнські молитви, яких навчав колись Костянтин-філософ. Котрий із богів почув волання бойового серця. Одного ясного дня біля берегів їхнього острова з'явилися високі кораблі й лодії, що були ущет набиті ратниками. Мули голосно читали молитви, простягали руки до неба і благословляли воїнство Шервана для битви з невірними. Сам правитель Махді у високій білій чалмі і у залізному панцирі вивів своїх радних мужів на берег. І зав'язалась битва. Тоді буєві воїни закричали Веди нас, ми з тобою. і Витязь буй повів своїх досвідчених рубак проти численного, але безладного воїнства Магдій і скинули їх усіх у море. Затопили кораблі та лодії, багато днів грабували побережжя Шервана, Гіляна та Баристана. Але бує не захотіли обирати королем. Поривалися додому, і він скорився їхній волі. Пливли вони по Джуджанському морю до Ітиля, де послали сольбу до царя Бека. «Дамо тобі десятину наших багатств, дозволь пройти твою землю до переволоки на Дон, на Саркел, а звідти підемо руським шляхом у Дніпер. Торговий шлях із греку Варяги був їм добре відомий». «Цар Бек Ханука», – сказав послам – Пообичаю, дозволяю. Буй виділив десятину для царя, частку для бушлиці й тиля, і пішов на веслах у гору по річці, до переволоки. Не знав, що величезні багатства його викликали заздрість у хозар. А ще й воїни-мусульмани, Арсії, сказали царю Беку, дозволь нам учинити розправу над цими варягами, багато зла заподіяли нашим братам». Ханука сидів у кріслі непорушно, ніби з кам'янів. Лише тонкі смагляві пальці витанцьовували на шкіряних бильцях. «А скільки їх?» – спитав вождя Арсію. Сам же знав, що його охоронці Арсії хочуть забрати собі багатство цих невідомих людей. Думав про те, що він же давно їм не платив, і що буде добре, коли вони самі собі добудуть платню. «Десять тисяч боїв і п'ять сотень кораблів? А вас скільки?» У нас 15 тисяч верхівців та ще пішарать. Мусульмани градяни підуть зі тиля. Ханука подумав, що варягів буде переможено. І то добре. Менше буде небезпеки для Хозарії, від бродячих войовничих дружин. І арсії дістануть добру плату. Дозвіл він дасть, хоч знав, що цим порушить обичай своєї землі. Спрадав на Хозарія багатіла від тої десятини, яку давали сторонські купці грабіжники, войовники та інший бродячий люд, що в чужих землях шукав собі багатство. Якщо порушить обичай, ці здобичники обходитимуть стороною хозарську землю, а сусіди піднімуть на неї свій меч і своїх богів. Погано це, погано. Тож відповів, як самі вирішити? Вождь Арсіїв зник. Ханукаш покликав Тархана і худу. «А ти йди борзо поперед варсію, наздожини нас до варягів і скажи, бережіться, на вас пішли з мечем мусульмани хозарські, захищайтесь!» «Скажу царю», – вклонився Тархан і позадкував до дверей. «Потім ханука вихвалятиметься, як справедливо вчинив, усіх задовольнивши». Тільки Тархан і Єхуда похитав головою, думаючи про лукаве хитрування хануки, а витязів бую сказав, «Наш цар Бек – найсправедливіший правитель, він тобі говорить, бережися, тебе доганяє мусульманське військо, хоче мстити за своїх єдиновірців». Сказав це і худо і шугнув своїм човном в очерети. І відбулася битва, про яку хроністи скажуть. Полягло на Ітилі тридцять тисяч від мусульман і від варягів, і все добро, усе золото побрали Арсії» і збагатилися вельми. Лише п'ять сотень бойових ратників добулися до Дніпра. Сказав тоді буй, це нам кара від Бога нашого, від Одина, що пішли супроти його обранця. Тепер усім воля вольнає, ідіть тепер самі, Витязь буй уже старий, не піде з вами. Буй хотів спочинку, та в серці грала жадоба помсти за нездійснені мрії. Усе життя поклав на меч, а нажив тільки мозолі. Мав усе, щоб у своїй землі бути не просто знаменитим Єльте, витязем, але й поважним Рікманом, багатичем, ба навіть сурште князем. О, який великий труд усього життя загинув на берегах Ітиля. Льстивий Ханука гадав, що обдурив варягів. О, він усе розгадав, про все дізнався у Бека Барджиля в Саркелі. Тепер ось він у Києві. Тут і спинить свій біг, відігріє втомлене тіло, а далі помста хозарська земля звідси подати рукою. Отож і вдивлявся буй у знайомий і незнайомий йому град на Дніпрі. Чомусь не вирували зараз тут многолюдні почайнівські причали, не шуміли торжища і не озивались двоном ковадл вулиці Ковальського кінця. Щось тут скоїлося, якась біда. Бо ніхто не зустрічає їх на пристанищі біля почайни. Не видно ні ті унів княжих, ні тисяцького Києва, щоб від них узяти належний потяг, які з прибулих купчин сторонських, так роблять в усіх городах слов'янських. Його воїни-здобичники витягли на берег і розкидали просто на землі сякий такий крам хто шматину вольниці, хто камку, хтось навіть килим, а той бархоти чи якісь напалки що лишилось після того побоїська. Витязь буй прискіпливо вдивлявся в княжу гору. Гора до нього не йшла. То він сам піде до гори. Узяв кілька воїв і пішов. Завалом побачив чорне згарище на місці боярських дворів. Холопи зносять до возі обвуглені колоди і вивозять через ворота. Інші на розчищене місце привозять колоди на нові зруби. Будівничі розкривають старі вапніні ями, лопатищами вкидають вапно у велетенські бочки. Впала в око і викладена рівними стосами червоняста тонка цегла – плінфа. Буйне полум'я видати прошуміло над княжею горою, через те людям не до узвозів. Гора будується заново. Схоже, що кияни багатичі ставитимуть у кам'яниці, як у Ромеїв, як у Тінфтура, Буй здогадується, чого це так зачаївся поділ. Певне, добре погуляли княжі-молодці по головах та по хребтах велелюдного міста. отож київському князеві зараз поміч потрібна, вірна рука, на яку він може обіпертися. «Де ваш князь? Вели може цей гір?» – окликує Буй до здателів будівничих. «Князі в палатах, де ж їм бути?» Хто – «Хто єси? наставляє на гостя Око Бусл. «О, старий знайомець! У греки простуєш чи з греків прийшов?» «З греків? Прийшов до київського князя? Чого б це? Чи Ромеї мало золота дали?» Уколов гостя поглядом єдиного ока. Та витязь був товстошкірий. За багато літ звик не тільки набувати, але й втрачати, не тільки повилювати, але й повзати лакузою. Багато умів, але так і не навчився власними руками дбати». За все життя не виростив жодного колосочка, жодного деревця. Умів, добре умів, тільки брати, грибти чуже добро, та не знав, що боги так уже судили. Хто не вмів творити добра, у того воно і не затримувалось. Як і доброта людська, у кого не було її в серці, у того всередині гуляв вітер, або ще гірше, то вклися чужі жадання. Через те витязь буй не заважив на ущипливі слова бусла, лише засміявся незлобливо. О, ромей злото дають, та з рук не випускають. О, ондечки й князі. Знаєш, їх бачив? Бусло вказував пилком голови Натура і Оскольда, які щойно вийшли. Забачивши чужинців, князі повернулися до них. Бусл ще здаля звернувся до Оскольда. Ось наш давній знайомець витязь буй. «Іде, мовить, із греків до варягів!» Оскольд насторожено зіркнув в обличчя бує. «Не любив бродячих ватах чужинських. Усе щось винюшкою, щось крадуть, щось вивідують. Так і дивись, поза їхніми хутрами на спинах ховається якесь лихо. Нехай йдуть собі, куди йшли!» Уголос сказав «Доброї путі добрим воєм!»